Цією метою я послав туди Правдивого і Грозу. Наступ нашої армії застав їх у Сосновці. Зв'язок із ними я втратив. Як пізніше розповів мені Гроза, коли вони повернулись із Сосновця у Кшишовіце, Правдивий сказав, що сам з'явиться у нашу частину. Гроза дав йому пароль для явки. Разом із Грозою до останнього часу був блискавка. З ним Гроза розлучився у Крешовіцах. Блискавка, як гадає Гроза, тепер очевидно знаходиться у контррозвідці 59-ї армії. Голос. Забігаючи наперед, скажемо, що Комахов, Блискавка, ніде не об'явився. Певно, він або загинув у бою, як Курт Пеккель, або з ним розправились місцеві партизани, не знаючи про його зв'язки з нами. А Отман, правдивий, до Павлова у штаб Першого Українського фронту він не з'явився. Сліди його надовго загубились і відшукались кілька років по тому. В одному з наших таборів. Виявилось, що в Білорусі підрозділ, у якому служив Отман, брав участь у каральних експедиціях проти наших партизанів. Його судили у Мінську. На запит відповідних органів я одразу підтвердив його показання про активне співробітництво із групою «Голос». Радянське правосуддя все зважило, а також врахувало невідомі нам факти біографії, і знайшло можливим достроково звільнити Отмана. І все ж в історії з ним – сліди його загубились цього разу, здавалося, назавжди, для мене залишилось чимало білих плям. Якими були справжні мотиви його співробітництва з нами? Тверезий аналіз обставин? Усвідомлення близького краху? Бажання будь-що і будь-якою ціною вижити? Тільки це. Чому не вийшов на Павлова? Адже то було в його інтересах. Відповідь прийшла зовсім несподівано. Трапилось таке. Довелось мені уже після виходу у світ повісті «Пароль Дум Спіро» у службових справах побувати в одній нашій республіці. Перед від'їздом виступив по місцевому телебаченню. На прохання телеглядачів розповів і про діяльність групи «Голос» у районі Кракова. Увечері повертаюсь до готелю. І тут мене чекає записка. Усього кілька слів. Товаришу Березняк. Прошу подзвонити по телефону 35-41-24. О! Набираю номер. На другому кінці чоловічий голос перепитує. Капітан Михайло, отримали мою записку? Я Отман. Отман? Наш Отман? Не може бути. Якими вітрами занесло його сюди? Курт Генріхович? Власною персоною. Чи не завітаєте до правдивого у гості? Моя дружина і я будемо дуже раді. Навряд чи встигну. Сьогодні відлітаю. Скільки у вас вільного часу? Година? За двадцять хвилин буду у вашому номері. Нам обов'язково треба зустрітись. Словом, гора з горою не сходиться, а людина з людиною. Він стояв на порозі. Невисокий, огрядний, очі спокійні. Нічим не видають внутрішнього хвилювання. Стріляний горобець. Здравствуйте, товаришу голос. Здрастуйте, Євгене Степановичу. Ви здивовані? Я, однак, не турист, не гість з того боку, як ви, можливо, гадаєте, а радянський громадянин. Давно живу в цьому місті. Пенсіонер. Нічого не поробиш. Роки. А про зустріч нашу давно мріяв. Нам є про що поговорити. Чи не так?